حديثي ثلاثه حديثي يا ثوبان انس مولى حديث بيان المعروف بنمتومه صلى الله عليه وسلم متومه صلى الله عليه وسلم انسم ايوشف ان تداعى عليكم الامم من كل افق كتقرياء ان كوربيا كيتان بعضهم ببعض يوماتي katika kila pembezo ya dunia wakawa wanaitana kwa ajili ya kuwashambulia kwa ajili ya kuwapiga vita kama tad'al akalatu ila qas'atiha kama vile wanavyoitanana wanali chakula al'akala ni jam'u ya akil kama katib kataba bar barara. bwana mmoja nimemsikia kifasiri kama wanaoita na ng'ombe. Lazikana walaji hawa wamekusudia ng'ombe. Elimu hiyo kaichukua huko kwa sheikh wa miaka 40. Waloonelewa shaelewa. Lakini al-akala ni jumu ya ak wa fatha ya kaf la lam ila qas'atiha na qas'a li sahfa ni sinia ikiwa chini ya watukumi na to sahfa kuna majina yake ikiwa chini ya mtu mmoja aitwaje na ya mtu mmoja aitwaje basi lugha ya, luga ya ki arabu ni lugha pana sana sio kama lugha ya kiingereza lugha ambayo haina lolote lugha maskini lakini naivotana kama wanavyoitana walaji chakula kwenye sinia sinia ni tofauti na sahani mingine hawajui kako tofauti ya sinia na sahani. Hmm. Ko wanavoitana watu tule. Watu wa chakula, watu kume wanakaa wanakula chakula. Mtume akatua mfano sallallahu maadui. au mwaja katika sahaba akamuuliza bwana Mtume sallam, ni kwa sababu ya uchache siku hiyo hayo wanayozungumza ya umaidin ai tanwin iwaf wakati huwa yatakaotokea hayo ya watu kuitana kutushambulia tutakuwa ni wachache ni kwa sababu tu ya uchache alikuwa anawaza labda ilekana sababu ni, ni, ni uchache Dadi na watu kwa wengi hao mabwana baadui al-umam zitakuwa idadi yao ni kubwa sana mtume akasema la bal antum kathirun niny mtakuwa wengi niny mtakuwa wengi au bal antum kathir mtakuwa wengi wakati huo walakinnakum ghuthaa ka ghuthaa isai lakini wakati huo huo wingi wenu utakuwa hauna manufaa yoyote kitafuta sensa nyinyi mko wengi wingi wa idadi lakini ninyi ni ghudhaa ka ghudhaa isei ghudhaa kwenye Qur'an Nani anayaza akasoma aya maana ni yaka kunatamko la nani fa na kama una salgasha au mnafanya uoga mtusaidie sababu sisi tena vitu maji umri huu tena ni umri tushachelewa ni watoto wadogo ama mkuhifadhi sasa hivi kazi mnayo kueni muyaone sasa shakuwa Sura gani hiyo? Na ustaz. Sura muminun Nyingine. Subh rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa. nurudi katika tafsiri utaona wale walifanywa hivyo baada ya kujiwa na adhabu ya Allah akawafanya ni ghatha na huku Allah anazungumzia na baadhi mazao mbalimbali aloyatoa katika samihis na tafsiri hizo zote hii, na tafsiri hii walakinna kumhudha anake hamna faida ni idadi tu idadi isokuwa na maana na kinachotakiwa ni quality sio na quantity So masuala ya idadi hapa ni quality yenu imepungua kabisa hamna thamani kahudha isaili halu ilmu wanaleza ghudhaa ni maala wa artafa min azbad katika yale maporomoko au maji yanotiririka kile kinachokuwa juu katika uchafu azbad ndio ghudhaa wako wanaona ni kila kinachonyanyuka juu ya kinchi kibaya kinachonyanyuka juu ya kizuri kwa chini kuna maji safi kutoka juu kuna povu kwa ikifikia kiwango kuna watu ambao wajuujuu ndio wanotazamika lakini waondo watu wachafu wa ovu wale watu waheri ndio watu wa hawatambuliki katika mjitana basi kwa wengi lakini wengi huo ni kama vile povu na uchafu ule uko hamna thamani. na huthaiya, sahaba. Sahaba kwa masahaba walielewa kwamba haya maneno wahusu watu wa kina sababu alimuuliza bwana mtu wakati huo itakuwaaje ashabu hawakupatwa na ghudhaaia walakinukum ghudhaa ka ghudhaa isai tumeelewana sababu ya watu kukusanyikiwa na maadui wakafanywa ni madhalili wakashamuliwa wakauuwa silaha wenzetu wanazo za nguvu wakipigo watu wanakufa tunakaa tunajiuliza sababu nini ukisoma katika comment wengine ambao si waislamu hawiwapi Allah wenu sasa na watu wapa mngine kweli Mungu yupo hapa hii alhawan na hii dhaf mnaoiona Mtume Salla Allah ameitaja watu wataitana kuwashambulia nyinyi mtashambuliwa kutoka kila kona ya dunia si kwa sababu mtakuwa wachache mtakuwa wengi walakinakum ghathaa ka ghathaa isiyee anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum na allah jambo jingine atakolifanya atavua kutoka kwenye vifua vya maadui wenu hof ya kuwaogopa nyinyi itaondoka ya wala yakthifanna Allah fi qulubikum alwah inshaallah acha ekka tatupa na kuweka katika nywezenu alwah ni warabu walikuwa wanaelewa tamko la alwan maana yake dhahira na msahaba dhahir. kuna wakati walikuwa wanajua kabisa kuna wakati walikuwa wanafahamu kwamba hapa dhahir almutabader ndio muradi kati mwingine kumbe sio hivyo na kuna wakati walikuwa wanajua kwamba adhahir sio muradi wa maana dhahir ni le maana, maana ya mwanzo ya tamko maana inayopatikana na dhihniki tamko tu wokiambwa jiko jiko lina maana gani sikuna na maana, maana usielewa jiko hebu nakati kama bwana kachukua jiko jana baada ya isha hmm. ila almaana almutabader fi dhihn si muraji wa palewa kwa msahabu alielewa ile alwahan Laki kama kona kama haingii wa wahan ya wahan nini wa nini wa penda dunia. Nanyamu na jambo la kufa litakuwa na jambo mwalichukia sana. Na sababu za kupelekea kufa mtazichukia. Matatizo ukiona hapa pana shida. Ba. Na. Nafamie niende sehemu kusoma mwezi mzima ugali na maharage. Yaani tabu kwako wewe wachukia taabu. Penda dunia tu. Takaule ubwabu kila siku na sanaa sasa madrasa kule bwana mayai bwana kila Ijumaa biliani ndio wale watu wazembe wazembe watajazana madrasa hiyo sababu wapenda dunia sasa haya maneno pia ya bwana Mtume katika hadithi ya tatu utayaona yote ukichukua hadithi tatu sasa tunapata zile alqawasim almushtariq mtu gani hapa vimeingiliana kwenye hadithi tuona kumbe sababu ya udhalili jumla na udhaifu kwa waislamu ni kuacha dini hata tarjiu ila dini <coughs> hadithi ya pili tumeisoma udhalili na unyonge kwa wale ambao watafanyaje watahalifu amri na ukisoma au ukitazama hadithi hii walakinnakum ghudha'u ka ghudha'i sayyid al-imam al-albani rahimatullah ta'ala alayhi anasema sababu itakaowafikisha watu katika na umechake ili watu wasiwe kudha kakotaa isaidimi mambo mawili yatallaqu bil ilmi an nafi'i wal watu wakishiaacha elimu na matendo elimu yenye manfa na matendo bora matendo saleh basi watu watakuwa ni kudha Kusabu, kwa sababu ni wazi kwamba watu tu biwiliwili idadi kubwa lakini hawana maana mifua vyao hawana iman asadiq as hawana matendo mema wamekuwa kama vile mapovu uchafu koko jumla kuiacha dini ndio sababu ya ujumla nyingine zote kuzitaja za wadi kwenye dini na sababu almaadia hizi za kimaumbile silaha vifaa mbalimbali na mambo mengine ya kidunia hizi ni sababu za fafaata ni tabia zenye kufata. wa illa hawezi kufanikiwa watu wakaondoka katika udhalili eti kwa kuwa na silaha nzito kuwa na maendeleo, wakawa na magari, wakawa na majumba ya kifahari. Wakashika hatamu mbalimbali mbali katika serikali, tukawa tuna mawaziri wa Uislamu. Ah, nchi kuna mawaziri wote wa islamu, wabunge wa islamu, mpaka sheha. Taki na maisha na udhalili wa Uislamu uko wazi kabisa udhaifu wa islam kwa sababu kwa sababu hizo sio sababu za msingi wala sababu hizo sio sababu zilizowapa heshima masahaba wa bwana sallallahu alaihi wasallam sikilizeni kauli ya umar kunna sisi tulikuwa nini madhalili kabla nini kabla fa'azzana الله bil Islam izza amboni dhidi ya udhaifu na dha'fu na al hawam kwa sababu ya nini Islam nje ya uislamu tukaona kwamba sisi bwana tawwezapata heshima tukawa na nguvu kwa sababu ima ya demokrasia tukaingia katika siasa ya demokrasia tukasimamisha watawala au tukaingia katika hadhara tamaduni na thakafa na ustaarabu wa magharibi tukaona ndiyo utatufikisha katika maendeleo bali leo kuna watu na... Kujueka bwana tu hivi manyuma tu fava kanzu kufuga ndevu na nini bwana <coughs> vipi? Hmmm. Akwarto uno na maisha haya dini dini kujifunika funika wanaki kukaa ndani na nini mpaka lini shekhe maisha haya Mwezi kuendelea, wako watu wenye maneno hayo. Mwezi kuendelea nini na sera zenu hizo? Sera za unyima unajua neno ujima Sera na stone age tunletia leo bana wakati huu tena karne hii ya na moja. badeta mambo mwa ni primitive si ndio ba maneno fulani unaezungumza yenyewe kizunguzungu nadharauliwa kuna watu wanaona eti wanaweza kupata iza nje ya uislamu nasema umar habana bana sisi tulikuwa madhalili kabla ya uislamu ulipokuja uislamu uislamu ndo ukatupa heshima na tukitafuta iza nje ya uislamu hatuwezi kufanikiwa koma muhadhara wangu utakuwa umeisha kwa ufupi sababu ya udhaifu wa uislamu ni kuwacha nini Kuwacha dini ni kuombaali na dini ya uislamu na sababu ya izza hata tarji'u ila din binielewa wasukua waislam waliadurusu haya hasa wale almustashriqon wale durusu Wakaona hawa haya bwana yatakiwa tuandalie mifumo na mitaala ya kuipenda dunia hata ukitafuta historia ya dola ya andalos ilipoanguka ni wale watawala kuzama katika dunia wako watu wameandika vitabu sababu sokote daula ya andalos. utaona ya katika fakhari ya kidunia na kadha ambao hii bwana mtume sallallahu alayhi katika hadith nyingine mal faqra akhsha alaykum misaongo peeni fakiri hofu yangu kwa nyinyi si ufakiri lakini naogopea nini antusata alaykum dunya ninachokiogopea kwenu nyinyi ni kufunguliwa nyinyi duniani kama ilivofunguliwa dunia kwa wale ulipita kabla yao fatanafasuha mtaishindania ya dunia kama wao walivyoishindania dunia fatuhunika kama ahadakatum na dunia yenyewe itakuwa kama ilivofanya misali unya kwanza ya mwanadamu sasa nimeona unaje leo hatushindani dunia sisi eh Niam leo pom sitini mnaonaje? Kuna watu hawapo kwenye muhadhara, wako kwenye maduka, wengine bado wapo Kariakoo. Nya na tuna dunia. Ana nimechelewa bwana lakini nasikiliza live bwana, niko live. Hata tunafanya mabahau, na sasa hiyo tutoe mihadhara live sasa. Toto tutoe mihadhara live. Sisi tumje hapa sikumkosanyike. Abu Haula yuko pangani live bwana ndakondona nyembe life na seto life ona ona sawa queen kinampata hapa shaka life mtu anaminyana ashindani ya dunia na wakati timwingine hiyo dunia wala hainufaishi dini basi ni yeye na tumbo lake na familia yake na tupu yake akipata mke huyo atakawa wapili, ataka tatu atakwa mke wa kiarabu basi Kijenga nyumba hapa atakajenga nyumba kule basi lakini ustazi wakeziwa nyumba ya kupanga mara ustazi kaletea fusho hapa kesho ana kiruku ya nyumba 4 tu. Niko live nampata live Sheikh. Yanuria. Takusa haya tu yalete katika ground ya maisha. Najua mtachukia ngine. Au hmm. Lakini hebu tazama hadithi hii nilioitaja. Mtume anasema siogopei ufakirii. Ufakiri fakiri si jambo litakuangamizeni mnachoogopa ni li kufunguliwa dunia amtusata alaikum ad kama busita ta'ala man kana qablakum kama watu waliopita wa wali kunjuli wa dunia waisono falma zilizopita soma kwenye qur'ani ufalma ulifikia kama wa sulaiman ile ile yani ile sakafu ya kio watu walikuwa mbali watu wanashangaa Suleimani ya dunia yule alikuwa ni mfalme Suleimani anakwenda kwa upepo nani ilo mtawala katika dunia msione wanajua tutakuwa tusome mshanganywe sana mkoona haya maendeleo sio kitu hichi kinugundulika juzi wewe unajua kio Soma kurani Walekina rusumu wana, watu wanaingia kule katika tawala ya mtawala ndio russum sjua Ndiyo? Ah rusumu ndio katika tawala Mtu anaingia katika ule utawala au katika kwa yule mtawala na kwenda kuzungumza naye ile ardhi ile ya wale watawala ni ya dhahabu yani ile sakafu Mweza mkadanganyo tu uko shule kiyo kimegundulika mwaka ngapi sijui mwaka ngapi hii mwaka uongo mtupu watu walipata maendeleo makubwa Suleimani alikuwa anakwenda kwa upepo kiaamrisha upepo unamchukua akitoka huko upepo anompea unamrudisha nani mtawala huyo kwa dunia si mnatengeneza madege nini nani leo anaweza kuongea na ndege Suleimani alikuwa anaongea na ndege na wadudu aongea nao Sulaiman alikuwa anaamrisha majini wanamjengea. wazi, majini walikuwa wengine ni wajenzi. Wengine ni ghawwas kazi yao ni kuzama baharini, divers. Wanakwenda chini kumletea dhahabu na lulu. Walikuwa wanazamaje? Kwa ni bahari imebadilika, bahari ni ile ile. Utazamaje mpaka ukachukue lulu? Alikuwa anatumia nini? Pumzi gani? Sawa kitaalamu mtu akienda chini ya bahari. Basi kutumia zaidi ya dalika moja bila ya kuhema kule chini. Huyo ndo mtu anapumzi nyingi sana. Yaani alafu hesabu sekunde 60. Ndio mtu hapo amekwenda ardhi. Ndio yuko chini ya maji kama anavua na kadha hivi ndio maana watu wanatumia mitungi. Sasa wale walio kuona Hawwas teknolojia kubwa sana watu walifikia huko wakati huu. wakati wa kuita lakini ukisoma Qur'an vizuri utaelewa sana ulimwengu wangu sio kudanganywa wazungu ni watu washenzi wanadanganya sana sisi. Kuna kila mambo yamegundua wa wao. Yaani wao ndio wamekuja na maendeleo yani. Hakuna watu walifikia maendeleo makubwa wazungu hawajafikia. Watu walikuwa wana maguvu wametajwa kwenye Qur'an. Jabu sahra bilwadi au sio? Ni leo gani ya kuvunja miamba mtu tu alikuwa anavunja mwamba Lo barabara zenu hivi ya, ya baruti mwamba kulikuwa na watu wana maguvu watu walipita so, viditu, kama sisi Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia msahaba siogopei ufakiri fakiri naogopea kukunjulwa dunia kama ilivyokunjulwa wale walopita zamani wakaishindania dunia sababu sasa watu washindania dunia hao wamekwenda kulima hao wanakwenda baharini ah dunia tu kama wale walivyoshindania wale walopita kabla yenu ikawaangamiza na nyinyi itawaangamiza kwa ogopeo hofu ya bwana mtume ilikuwa kwa kukunjulwa hadith hiyo hiyo hadithi ni ya nne itakuwa si ndio nyingine hubudunia wa karahia nini mtapenda dunia na mtachukia nini Kufu. na nyingine ndio hiyo biashara za ina kilimo ukizikusanya watu watakapoipa kipaumbele dunia wakaacha dini wasubiri udhalimu kwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala فكونوا سيا ياسم سوره التوبه ايه 24 قل ان كان اباءكم وابناءكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال ان ترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضاونها من الله ورسوله وجيهاد في سبيله فتربصوا حتى والله لا يهدي القوم الفاسق فامبيه اي محمد اkiwa baba zenu watoto wenu kaka dada familia yenu wake zenu mloaoa aba abana ikhwan kuna azwaj sindio kuna ashiara familia mali ndo zichuma biashara zenu na majumba yenu makazi yenu vitu nane vimetajwa kwenye aya hii. hii ni mifano leo kama wewe una biashara isikane kama mvuvi lakini magari hayakutajwa kuna wengine ni gari yapenda gari yake kuliko chochote kasa vitu hivi ni ala sabili almithan lakini vyote ukitazama ni dunia vikiwa vitu hivi ndio ahabba ilaikum min Allahi wa rasulihi ndio vyapendeza zaidi Kwenu nyinyi mwa vipenda zaidi kuliko Allah na mtu wake na jihadi katika njia ya Allah fatarabbas subirini subirini Allah aje na amri yake Halaki, mwangamizwe mtakuwa madhalili mtapigwa mtangamizwe na Allah hawezi kuongoza watu mafasika Watu ambao dunia wameipa kipao wa kuliko Allah na mtume wake na jihadi katika njia ya Allah. Tumesema surati Tauba aya Ya Aya 28 nasoma. Allah anatua makemeo kwa watu ikiwa hii dunia vitu hivi Mahanga mahangaiko ya watu leo ni nini? Ee wajua watoto watoto kada ndo abana. Bwana wajua mimi na wazazi ndo abaa. Bwana wajua mimi nina wake ndo azwaji. Bwana wajua mimi nina ndugu zangu nitazama ndo ashira. Bwana wajua mimi nina pale na hivi nina shamba wajua tena ndo amwali Eh bwana unajua nina yangu ndo tijara. Eh. Bwana unajua kuna nyumba ninaimalizia ndo masaki. Ahemu tena si ndo ya tota ilikuwa. Bwana unajua kuishi na nyumba ya kupanga sasa ninapambana bwana nimalize mjongo wangu. Ko ndo darasani muonekani doti kitakoono amplifier mzo wa ramadhani mzima tutachangisha sababu unachokipato wa satofali na simenti na nondo kwa msikitini watupa buku <coughs> utizama allah utaona mambo yako wazi na ndio maana wanasema ahlul ilmi hizi hadithi kwa wakati huu hadithi hii za udhalili basi kwa wakati huu ni hadithi zinayendana tamama